פרק יד בנים אתם לאדוני אלוהיכם לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה לא תאכל כל תועבה זאת הבהמה אשר תאכלו שור שחסבים ושעזים, אייל וצבי ויחמור, ועכו ודשון, ותאו וזאמר, וכל בהמה מפרשת פרסה, ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה, וממפרישי הפרסה השסועה, את הגמל. ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמאו לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו לא סנפיר וקסקסת תאכלו וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת לא תאכלו, תמהו לכם. כל ציפור טהורה תאכלו, וזה אשר לא תאכלו מהם, הנשר והפרס והעוזניה והרעה ואת האיה והדיה למינה, ואת כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס ואת השחף, ואת הנץ למיניהו, את הכוס ואת הינשוף ואת התנשמת, והכאת ואת הרחמה ואת השלח, והחסידה, והאנפה למינא, והדוכיפת והעטלף, וכל שרץ העוף תמהו לכם, לא יאכלו. כל עוף טהור תאכלו, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה, ואכלה או מכור לנוכרי, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה. ואכלת לפני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגמך תירושך ויצריך, ובכורות בקרחה וצונעך, למעם תלמד ליראה את אדוני אלוהיך כל הימים. וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תאכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, כי יברכך אדוני אלוהיך. ונתת בכסף וצרת הכסף בידך, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצאן וביין ובשחר ובכל אשר תשאלך נפשך. ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך, ושמחת אתה וביתך, והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו, כי אין לו חלק ונחלה עמך. מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך, ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. ואכלו ושבעו, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה.